Розділ 4. На Керзон-стріт Дружина високоповажного Дерека Кеттерінга мешкала на Керзон-стріт. Дворецький, який відчинив двері, одразу ж опізнав Руфуса ван Олдіна і дозволив собі стримано посміхнутися на знак привітання і провів відвідувача на гору, у просторий салон на другому поверсі. Жінка, яка сиділа біля вікна, із криком звелася на ноги. «Ох, тато, як же добре, що ти зазирнув! А я цілий день надзвонювала майору Вінайтону, аби зв'язатися з тобою. Але він ніяк не міг сказати напевно, коли варто очікувати на твоє повернення». Рут Кеттерінг було 28 років. Хоча її не назвеш красунею, чи навіть у справжньому сенсі слова гарненькою. Та все ж вона мала приголомшливий вигляд завдяки кольоровій гамі. Ван Олдіна свого часу дражнили рудим коноплястим, а от колір волосся руд наближався до чистого каштанового. У комплекті з ним ішли карі очі, і вугільно-чорні вії, останній ефект дещо підсилювався фарбуванням. Вона була висока, струнка і не позбавлена грації рухів. При побіжному огляді її обличчя здавалося ликом Рафаелевої Мадонни. І лише придивившись, можна було помітити ту саму лінію щелеп та підборіддя, що й у батька, яка свідчила про ту ж рішучість і жорстокість. Вони були до лиця чоловікові, а от жінці пасували не так. З самого дитинства Рут ван Олдін звикла чинити по-своєму. І кожен, хто коли-небудь ставав у неї на шляху, швидко усвідомлював, що дочка Руфуса Ванолдіна аж ніяк не з поступливих. Найтон сказав мені, що ти телефонувала. Я повернувся з Парижа лише півгодини тому. То що там за історія з Дереком? Рут Кетерінг сердито спалахнула. Це щось невимовне і переходить будь-які межі. викрикнула вона. «Він... Таке враження, що він не чує жодного мого слова. У її голосі звучали не лише гнів, але й замішання. — Мене почує, — твердо сказав мільйонер. Рут повела далі. Протягом останнього місяця я заледве бачилася з ним. Він скрізь з'являється з тією жінкою. — З тією жінкою? — Змірей. Ну, танцівницею, з Парфенону. Ван Олдін кивнув. На тому тижні я була в його батьків, у Леконбері, і там поговорила з лордом. Він розмовляв зі мною дуже люб'язно і цілковито підтримав. Пообіцяв дати Дереку добрячого прочухана. Угу, тільки й видобув мільйонер. Що ти хочеш сказати своїм, угу, тату? Те, що ти й подумала, Руті. Бідолашний Леконбері, та він же просто руїна. Звичайно, стареган на твоєму боці, і нічого дивного, що він спробував тебе заспокоїти. Ще пак, його син та спадкоємець, одружений з дочкою одного з найбагатших людей Америки. Звісна річ, Йому не хочеться цього запороти, але всім відомо, що лорд уже однією ногою в могилі, тож хай що він скаже, а Дереку це буде, як горох об стінку. — А хіба ти не можеш чимось зарадити, тату? — гнула своє руд, хвилину-другу помовчавши. — Та міг би, — відказав Ванолдін. Він на секунду замислився, а відтак повів далі. Є кілька варіантів того, що тут можна зробити, але тільки від одного буде користь. Наскільки тобі вистачить мужності, Руті? Та витріщилася на нього, а батько ствердно кивнув. Я хочу сказати саме те, що й кажу. Чи вистачить у тебе характеру зізнатися перед усім білим світом, що ти припустилася помилки? Із цього гармидеру є лише один вихід, Руті. Закрити збитковий бізнес і почати все заново. Ти маєш на увазі розлучення. Розлучення. Мільйонер сухо посміхнувся. Ти так вимовляєш це слово, наче з роду його не чувала. Хоча твої друзі розходяться направо і наліво, ледь не щодня. «О, мені це відомо, але...» І замовкла, закусивши губу, а батько з розумінням кивнув. «Я знаю, Рут, ти така ж, як і я. Терпіти не можеш випускати з рук своє. Але я навчився цьому, і ти теж повинна навчитися. Буває так, що це є єдиний вихід. Я міг би знайти способи скомандувати Дереку до ноги. Але зрештою все закінчиться тим же. Він тобі не пара, Рут. Цей тип прогнив до самих кісток. І зауваж, я картаю себе за те, що дозволив тобі одружитися з ним. Але ж тобі на ньому просто світ клином зійшовся. Та й він начебто всерйоз збирався почати життя з нової сторінки. Ну й от, а я ж бо якось уже став у тебе на шляху. Промовляючи останні слова, він не дивився на доньку, а якби поглянув, то, напевно, побачив би, як на її обличчі раптом проступив гнівний рум'янець. Було, різким тоном проказала вона. От я й виявився надто м'якосердним, щоб повторити це вдруге, хоча передати тобі не можу, як жалкую, що не повторив. Останні кілька років, Рут, твоє життя було не мед. Та що вже там, не надто приємним, погодилася місіс Кеттерінг. От я й кажу, що час покласти цьому край. І він ляснув долоною по столу. У тобі досі можуть жити почуття до цього хлопця. Вирви їх з коренем, поглянь фактам в обличчя. «Дерек Кетеринг одружився з тобою заради грошей. Тут і казці кінець. Позбудься його, Рут!» На кілька хвилин вона втупилася в підлогу, а відтак сказала, не підводячи голови, «А якщо він не дасть згоди на розлучення?» Ван Олдін спантеличено поглянув на неї. «А його ніхто й не питатиме!» Донька зашарілася і закусила губу. «Ні, звісно, ні, я лише хотіла сказати...» І замовкла. Батько пронизливо глянув на неї. «Що ти хотіла сказати?» «Хотіла сказати...» Вона затнулася, ретельно добираючи слова. «Не думаю, що він так просто здасться...» Мільйонер рішуче випнув підборіддя. Ти маєш на увазі розпочне гучний процес? Ну й нехай, хоча ти, власне, помиляєшся, твій благовірний не зчинятиме скандалу. Перший ліпший адвокат розтлумачить йому, що цим він тільки виставить себе на посміховисько. А ти не думаєш? Вона неначе з чимось зволікала. «Ну, тобто, просто, щоб насолити мені, він може почати, скажімо так, прати брудну білизну на людях». Батько поглянув на неї з деяким спантеличенням. «Тобто, піде до суду?» Він похитав головою. «Вкрай мало ймовірно. Бач, яка справа. Для цього треба мати на руках хоч всякі такі факти». Місіс Скейтерінг мовчала. Ван Олдін кинув на неї різкий погляд. Ну ж, Борут, кажи прямо. Тебе щось тривожить, що саме? Ні, нічого, зовсім нічого. Та її голос прозвучав непереконливо. Тебе лякає публічність, егеш? Я маю рацію? Залиш це мені. Я подбаю, щоб усе пройшло, як по маслу. Преса не здійматиме ні найменшого галасу. Що ж, гаразд, тату, коли ти справді вважаєш, що це найкращий вихід із ситуації? Ти досі не байдужа до нього, так? Річ у цьому? Ні. Ця відповідь пролунала цілком недвозначно. Ван Олдін мав задоволений вигляд і поляскав доньку по плечі. — Усе буде гаразд, дівчинко. Тобі нічого хвилюватися. Але наразі облишмо все це. Я привіз тобі з Парижа подарунок. — Мені? Щось дуже гарненьке? — Сподіваюся, тобі сподобається, — сказав мільйонер, усміхаючись. Він дістав із кишені пальта пакуночок. І простягнув їй, та нетерпляче розгорнула папір. Клацнула кришка футлярчика, і з вусти зірвалося протяжне ох. Рут Кеттерінг любила коштовності, і то завжди. Тату, яка, яка краса! Шикарні камінчики, правда? Вдоволено видобув Ван Уолдін. Тобі вони дивлюся до смаку. – До смаку, тату, вони унікальні. Де ти їх дістав? – той усміхнувся. – Ха, так я тобі й сказав. Їх, звісна річ, довелося купувати нишком. – Вони ж бо досить широко відомі. Бачиш, он той великий камінь по центру. Ти могла про нього дещо чути. Це і є те саме серце вогню. – Серце вогню, – повторила місіс Скетеринг. Вона вийняла самоцвіти із футлярчика і притисла їх до грудей. Мільйонер мовчки спостерігав за донькою і думав про всіх тих жінок, які носили ці коштовності. Про сердечні рани, відчай, ревнощі, заздрість. Як і за будь-яким уславленим каменем за серцем вогню тягся шлейф насильства і трагедій. Але Втримуваний упевненою рукою Рут Кеттерінг, Рубін, схоже, втрачав свою здатність приносити лихо. Ця жінка західного світу з її холодною, спокійною врівноваженістю здавалася живим запереченням трагедій і сердечних мук. Вона склала самоцвіти назад у коробочку, а відтак, підстрибнувши, обвила руками батькову шию. «Дякую, дякую, дякую, таточку! Вони неймовірні! Ти завжди робиш мені найпрекрасніші подарунки!» «А як же інакше?» – сказав Ван Олдін, ляскаючи її по плечі. «Адже ти, Руті, все, що в мене є!» «Ти ж залишишся на вечерю, правда, тату?» «Ні, не думаю. А хіба ти нікуди не збиралася?» Так, але це можна запросто відкласти, там не буде нічого цікавого. Ні, заперечив батько, не треба порушувати домовленості. У мене погорло справ. Побачимося завтра, Люба. Я, певно, зателефоную тобі, і ми зустрінемося в Гелбрейтів. Джентльмени Гелбрейт, Гелбрейт, Кадбертсон і Гелбрейт були лондонськими адвокатами Ван Олдіна. «Гаразд, тату!» Вона на мить затнулася. «Я тільки сподіваюся, що все це, вся ця історія, не завадить мені з'їздити на рів'єру. А коли ти збираєшся їхати?» «Чотирнадцятого». «О, то одне другому не завадить. Такі справи робляться не за один день. До речі, Рут». Я б на твоєму місці не брав отих рубінів за кордон, залиш їх у банку. Місіс Кеттерінг кивнула. Ми ж не хочемо, щоб тебе пограбували і вбили заради серця вогню, – пожартував мільйонер. Еге, а сам запросто носив їх у кишені. Відрізала закит дочка, усміхаючись. Твоя правда. Якась нетвердість у його голосі привернула її увагу. «Тату, що таке?» «Нічого», – усміхнувся він. «Пригадалася моя невеличка пригода в Парижі». «Пригода?» «Так, тієї ночі, коли я купував ці дрібнички». І жестом вказав на футляр із коштовностями. «Ой, розкажи, нема про що розповідати Руті». Кілька апашів були дещо знахабніли, але я вистрілив по них. Вони відчепилися. Донька не без гордості поглянула на нього. Тобі, татку, пальця в рот не клади. Ще пак, Руті! Він ніжно поцілував її і пішов. А діставшись назад у Савою, віддав Найтонові короткий наказ. Зв'яжися з таким собі містером Гобі. Знайдеш його адресу у моєму особистому записнику. Він має бути тут завтра вранці, о пів на десято. Слухаю, сер. А ще я хочу бачити містера Кетерінга. Дістань для мене цього типу хоч із-під землі. Спробуй знайти його через клуб. Словом, як собі хочеш». А розшукай і влаштуй нам зустріч завтра зранку. Краще не з самого, а ближче до полудня. Такі, як він, не надто ранні пташки. Секретар кивнув на знак того, що інструкції зрозумів. А Ван Олдін віддав себе в руки лакея. Ванна вже чекала на нього, і доки чоловік лежав, розкошуючи в гарячій воді, у голові прокручувалася розмова з дочкою. Загалом він був дуже задоволений. Його проникливий розум давно змирився з тим фактом, що розлучення було єдиноможливим виходом. А Рут погодилася з пропонованим розв'язанням проблеми з більшою охотою, ніж він сподівався. Та все ж, попри її поступливість... У нього залишалось відчуття якоїсь невловимої тривоги. Щось у її поведінці здалося йому не зовсім природним, і він насупився. Можливо, все це просто фантазії. Пробурмотів Ван Олдін сам до себе. І все ж поб'юся об заклад, що вона мені чогось не договорює. Розділ п'ятий Корисний джентельмен. Щойно руху сван Олдін упорався з легким сніданком із кави та тоста. Більшого він ніколи собі не дозволяв. Як до кімнати увійшов найтон. Сер, містер Гобі чекає на вас унизу. Мільйонер поглянув на стінний годинник. Той показував рівно опів на десяту. Гаразд. Коротко кивнув він, нехай піднімається. За хвилину-другу потому до кімнати ввійшов містер Гобі. Це був маленький підстаркуватий чоловічок у поношеному вбранні, чиї очі ретельно роздивлялися що завгодно в кімнаті, крім того, до кого він, власне, звертався. «Доброго ранку, містере Гобі!» – сказав мільйонер. Прошу, сідайте. Дякую, містере Ванолдін. Чоловічок сів, поклавши руки на коліна і уважно втупився в батарею. Маю для вас роботу. Так, містере Ванолдін. Як ви, напевно, знаєте, моя дочка дружина високоповажного дерека Кетерінга. Містер Гобі перевів погляд із батареї на ліву шохляду письмового столу і дозволив собі докірливо посміхнутися. Старий багато дечого знав, але терпіти не міг зізнаватися в цьому. За моєю порадою, вона з дня на день подасть на розлучення. Цим, звісна річ, займеться адвокат. Але мені з особистих причин. Потрібна просто таки вичерпна інформація. Містер Гобі глянув на карниз і пробурмотів. Про містера Кетерінга? Про містера Кетерінга. Гаразд, сер. Чоловічок підвівся. На коли ви зможете зібрати її для мене? А ви поспішаєте, сер? «Я завжди поспішаю», – відказав мільйонер. Містер Гобі з розумінням посміхнувся камінній решітці. «Як щодо сьогодні о другий сер?» – запитав він. «Чудово!» – погодився той. «Гарненького вам дня, Гобі!» «На все добре, містер Іван Олдіне. «Це дуже корисний джентльмен, сказав мільйонер, коли чоловічок вийшов, а секретар увійшов. У своїй сфері він справжній профі. А що ж це за сфера? Збір інформації. Дай йому 24 години, і він викладе перед тобою всю голу правду про особисте життя архієпископа Кентерберійського. «Корисний дядько», – сказав посміхаючись помічник. Він раз чи два ставав мені у пригоді, зізнався Ван Олдін. Що ж, гаразд, Найтоне, я готовий до справ. Наступні кілька годин пройшли в численних ділових клопотах, яким мільйонер оперативно давав раду. Було опів на першу, коли пролунав телефонний дзвінок, сповістивши містера Ван Олдіна, що прибув його зять. Секретар подивився на боса і правильно витлумачив його короткий кивок. Запросіть містера Кетерінга піднятися. Нейтон зібрав папери і пішов. Вони з відвідувачем зіштовхнулися на порозі, і Дерек Кетерінг відступив убік, пропускаючи того, а відтак пройшов усередину, зачинивши за собою двері. Доброго ранку, сер. Кажуть, вам дуже кортить мене бачити. Цей лінивий голос із дещо іронічною інтонацією пробудив у Ван Олдіна спогади. У ньому завжди чувся певний шарм. Мільйонер пронизливо глянув на зятя. Тридцятичотирирічний Дерек Кеттерінг був худорлявий і мав довгасте, смагляве обличчя, у якому навіть тепер Проглядало дещо невимовно хлоп'яче. «Заходь!» – різко сказав Ван Олдін. «Сідай!» Той невимушено плюхнувся в крісло і терпляче поглядав на тестя з якимось веселим здивуванням. «Давно вас не бачив, сер, приязно зауважив він. «Років певне зо два. Ви вже провідали рут?» «Заходив учора ввечері». Озвався Ван Олдін. «Із вигляду ні в року, егеш!» безтурботно промовив зять. «Не знав, що тобі часто трапляється нагода судити про це!» Сухо відрізав мільйонер. Дерек Кеттерінг звів брови. «Ну, ми інколи стикаємось у тому самому нічному клубі!» Весело сказав він. «Не буду ходити о коляса!» Коротко кинув Ван Олдін. Я порадив Рут подати на розлучення. Візитер, здавалося, залишився незворушним. «Радикальненько!» – буркнув він. «Ви не проти, сер, якщо я закурю?» Зять запалив цигарку, випустив хмарку диму і байдужим тоном додав. «А що сказала Рут?» «Вона збирається дослухатись до моєї поради». «Та вже. «І це все, що ти можеш сказати?» Різко запитав тесть. Кеттерінг струснув попіл у камін. «Знаєте, я гадаю», – сказав він так, неначе йшлося не про нього, «що вона робить величезну помилку». «З твоєї точки зору, поза сумнівом», – похмуро зауважив Ван Олдін. «Ой, годі вам!» Відказав той. Давайте не переходити на особистості. Я ж бо зараз і справді думав зовсім не про себе, а виключно про благород. Бачте, у чому річ. Мій бідолашний стареган Татуньо довго не протягне. У цьому всі лікарі одностайні. Тож, ваші доньці краще почекати кілька зайвих років, а тоді я стану лордом. А вона, леді, та господиннею замку. Заради цього ж, бо вона за мене й вийшла. Я не терпітиму твого нахабства. Гримнув на нього Ван Улдін. Дерек лише незворушно посміхнувся і повів далі. Я з вами згоден. А вже ж, пережитки минулого. Бо що таке сьогодні титул? Пшик? А все ж Леконбері, це чудовий старовинний маєток. Та й Кетерінги, як на те пішло, одна з найродовитіших фамілій в усій Англії. Рут просто піну пускатиме. Коли, розлучившись, дізнається, що я одружився вдруге, і тепер у Леконбері замість неї хазяйнує інша жінка. Я серйозно молодий чоловіче, попередив ван Олдін. Як і я, запевнив Кетеринг. Так, зараз я зовсім на мілині, і якщо рут розлучиться зі мною, мені буде непереливки. Але ж, кінець кінцем, якщо вона вже прочекала десять років, то чому б не протриматися ще трішки? Даю вам слово честі, що старий гарантовано сконає найпізніше за півтора року. І, як я вже говорив, Шкода буде, коли Руд так і не отримає того, заради чого йшла за мене. Ти натякаєш, наче моя донька одружилася з тобою задля титулу і суспільного становища. Дерек знову засміявся, але цього разу зовсім не весело. — Невже ви думаєте, що йшлося про шлюб із кохання? — запитав він. — Я знаю одне. Повільно процидів Ван Олдін. Десять років тому в Парижі ти співав зовсім іншої. Справді, може й так. Ну, знаєте, Руджа була справжня красуня, майже як янгол чи свята. Словом, наче ожила фігура з церковної ніші. Та й у мене, пригадую, були шляхетні ідеї. Почати з чистої сторінки – осісти і зажити в найкращих традиціях англійського шлюбу з вродливою та люблячою дружиною під боком. Він знову загиготав, але якось силовано. Але ж ви, гадаю, в це не вірите. Ні маю ні найменшого сумніву, що ти одружився з Руд заради її грошей, відрізав мільйонер крижаним тоном. Проте вона пішла за мене від великого кохання, іронічно поцікавився зять. «Звісно», – відказав Ван Олдін. Якусь мить Дерек мовчки вдивлявся в нього, а відтак у задумі кивнув. «Бачу, що сам ви в це вірите», – видобув він. «Тоді я теж так вважав, але запевняю вас, любий тестенько». Мене дуже швидко вивели з цієї омани. «Не знаю, до чого ти в біса хилиш?» – озвався Ван Олдін. «Та мені, власна, і начхати. Ти поводився з рут, як мерзотник». «О, це так!» – легко погодився той. «Але ж її не проймеш. Уся втаточка. Під шаром білизни і пухнастості вона тверда, як граніт». Мені казали, ніби ви завжди мали славу жорсткої людини, але до рут вам далеко. Ви ж бо, принаймні, любите хоча б одну людину більше, ніж себе. А от вона ніколи не любила і не любитиме. Годі, урвав зятя Іван Олдін, я запросив тебе сюди, аби відверто і на простець сказати, що збираюся робити». Моя дівчинка має бути щасливою, а ти пам'ятай, за її спиною я. Дерек підвівся і став біля каміна. Недопалок полетів у вогонь, а коли чоловік заговорив, його голос звучав дуже тихо. А що саме ви маєте на увазі, цікаво дізнатися. Я маю на увазі, мовив тесть що тобі краще й не пробувати це опротестувати в суді. «О, то це погроза?» – кинув Кеттерінг. «Сприймай, як тобі завгодно», – відрізав Ван Олдін. Дерек присунув стільця до самого столу і всівся прямо навпроти мільйонера. «А якщо припустити, суто теоретично, що я все ж розпочну процес». Ледь чутно промовив він. Ванолдін Олдін стенув плечіма. Тобі й самому нічим буде крити, юний дурнику. Спитай у своїх адвокатів, вони миттю пояснять. Твоя обурлива поведінка загальновідома, про це говорить весь Лондон. Гадаю, Рут улаштувала сцену через Мірей, ну й дуже нерозумно з її боку. Я ж не втручаюся в її стосунки з друзями. — Про що це ти? — зажадав відповіді тесть. Дерек Кеттерінг пирснув сміхом. — Бачу, ви не все знаєте, сер, тільки й видобув він. А тому і це природно упереджені. Прихопивши капелюха і ціпка, зять рушив до виходу, а на прощання завдав останнього удару. Я не любитель давати поради, але в цьому конкретному випадку категорично рекомендував би повну відсутність секретів між дочкою та батьком. І швидко вийшов із кімнати і зачинив за собою двері, перш ніж мільйонер устиг скочити з крісла. Ну і що він у біса хотів цим сказати? Пробурчав Ван Олдін, знову сідаючи. Усе недавнє занепокоєння навалилося на нього з новою силою. Було в усьому цьому щось таке, до чого він іще не докопався. Телефон стояв під рукою. Чоловік ухопив його і попросив з'єднати з номером дончиного будинку. – Алло, алло, це Мейфер 81907? Місіс Кеттерінг можна? – «А, її немає вдома?» «Ясно, вийшла на ланч. А коли повернеться? Не знаєте?» «Ну що ж, гаразд. Ні, передавати нічого не треба». І він сердито кинув слухавку на важіль. А рівно у другій нетерпляче походжав сюди-туди, в очікуванні на містера Гобі. Того ввели до кімнати о десять хвилин на третю. «Ну?» Нелюб'язно гаркнув мільйонер. Однак поквапити чоловічка не вийшло. Візитер сів за стіл, дістав дуже пошарпаного записника і заходився монотонним голосом читати з нього. Ванулдін слухав уважно і з задоволенням, яке дедалі зростало. Нарешті Гобі дійшов до останньої крапки і уважно втупився у кошик для сміття. Гм, видобув мільйонер. Схоже, справа обростає конкретикою. Усе закінчиться, не встигнемо ми оком змигнути. Сподіваюся, докази з готелю надійні. Залізобетонні, запевнив його містер Гобі, зловтішно дивлячись на визолочене крісло. Так, а з фінансами в нього зовсім туго кажете, старається отримати нову позику і вже практично вигріб усе, що міг під гарантією очікуваної від батька спадщини, а щойно поповзуть чутки про розлучення, як ніхто йому не позичить і цента, навіть більше. Його в екселі можна буде скупити і натиснути на нього з цього боку. Він наш із Тельбохами Гобі. Ми загнали його в глухий кут. І американець гупнув кулаком по столу. А на обличчі проступив нещадно тріумфальний вираз. Інформація здається задовільною. Тоненьким голоском протягнув чоловічок. Тепер мені треба зазирнути на Керзон-стріт. — сказав Ван Олдін. — Дуже вам дякую, містере Гобі. Ваша фірма віників не в'яже. На чоловічковому обличчі з'явилася ледь помітна задоволена посмішка. — Спасибі, містере Ван Олдіне, я стараюся щосили. Одразу на Керзон-стріт. Мільйонер, утім, не пішов, а подався спершу до Сіті, де мав дві бесіди. Які ще більше покращили його настрій. Звідти ж він на метро дістався до Даун-стріт. А коли йшов по Керзон-стріт, із будинку номер 160 вийшов якийсь чоловік і попрямував угору по вулиці йому назустріч. Так що вони розминулися на тротуарі. На мить Ван Олдін подумав, що то не хто інший, як зять Позаяк зріст і статура здавалися схожими. Але коли вони порівнялися, мільйонер побачив, що це якийсь незнайомець. А втім, ні, не те, щоб незнайомець. Його обличчя будило в пам'яті певні спогади. І, поза сумнівом, пов'язані з чимось неприємним. Але даремно той сушив собі мізки. Розплутати клубок асоціацій не виходило. Він, однак, не здавався і роздратовано тряс головою, бо ненавидів почуття спантеличення. Рут Кетерінг, вочевидь чекала на батька, адже не встиг той увійти, як вона підбігла до нього і поцілувала. «Ну, тату, як просуваються справи?» «Дуже добре», – відповів той, – «але я хочу тобі сказати кілька слів, Рут». І враз відчув у ній ледве помітну зміну. Імпульсивність її привітання поступилася місцем чомусь меткому і настороженому. Вона опустилась у велике крісло. — Ну, тату, що таке? — Сьогодні вранці я бачився з твоїм чоловіком. — Промовив Ван Олдін. — Ти бачився з Дереком? — Так, він багато чого наговорив. І більшість сказаного була форманим нахабством. А от коли вже йшов, то кинув дещо таке, чого я до пуття не зрозумів. Порадив переконатися, що між дочкою та батьком немає жодних секретів. То що він мав на увазі, Руті? Місіс Кеттерінг трошки посунулася в кріслі. «Я, я не знаю, тато. Звідки ж мені знати?» «Звісно, знаєш», – заперечив Ван Олдін. «Той, бо сказав іще дещо, мовляв, у нього свої друзі, а в те, з ким водиш дружбу ти, він не втручається. То що ж він мав на увазі?» «Я не знаю», – повторила Рут Кетеринг. Її батько сів. Його вуста зібгалися в жорстку складку. «Слухай сюди, Рут». Я не збираюся влазити в це діло на осліп, бо практично не сумніваюся, що твій благовірний стромлятиме палки в колеса. Наразі в нього нічого не вийде. Тут сумнівів бути не може. Я маю чим утихомирити його, раз і назавжди стулити йому пельку. Але мені треба знати, чи є потреба до цього вдаватися». «Що він мав на увазі, говорячи, що в тебе також є друзі?» Місіс Кеттерінг знизала плечима. «У мене повно друзів», – вагаючись промовила вона. «Я й гадки не маю, що саме він мав на увазі». «Ще як знаєш», – заперечив Ван Олдін. «Тепер батько говорив із нею, наче з конкурентом по бізнесу». Спитаю простіше, хто він? Який такий він? Він. Той, на кого натякав Дерек. Чоловік, який займає особливе місце серед твоїх знайомих. Тобі нема чого хвилюватися, сонечку. Я певен, що все це пусте. Але нам треба дивитися на кожну обставину так, як її можуть подати в суді. Там такі речі добре вміють перекручувати. Я хочу знати, хто цей чоловік і наскільки близька ваша з ним дружба. Рут мовчала, з головою занурившись у нервове сплітання і розплітання пальців рук. «Ну ж, босонечко!» – сказав Ван Олдін, і його голос пом'якшав. «Не слід боятися свого старого татося». Я ж бо ніколи не був із тобою аж надто суворим, навіть тоді, у Парижі. Біс мене забирай. І замовк, наче громом приголомшений. То ось хто це був. Пробурмотів він сам до себе. Так я і думав, що звідкись знаю цю пику. Про що ти, тату, я не розумію. Той підійшов до неї і рішуче взяв за зап'ясток. Відповідай мені, Рут, ти знову зустрічаєшся з тим фертом. Яким ще фертом? Тим, через якого здійнялася вся та буча багато років тому. Ти добре знаєш, про кого я. Це ти, вагалася вона. Це ти про графа Деля Роша? Графа Деля Роша, гримнув Ван Олдін. Я пояснював тобі ще тоді, що цей тип – чистої води шахрай. Ти була добряче заплуталася в розставлених ним тенетах, але я вирвав тебе з його пазурів. А вже ж врятував, що й казати, злісно мовила Рут. І я вийшла заміж за Дерека Кеттерінга. Я тебе до цього не силував, різко осадив її мільйонер. Донька стинула плечима. А тепер повільно почав Ван Олдін. Ти знову злигалася з ним, і це після всіх моїх слів. Він був сьогодні в цьому домі, я зіткнувся з ним на вулиці, та все ніяк не міг пригадати, хто ж це такий. Рут відновила самовладання. «Я хочу сказати тобі, тату, лише одне». Ти помиляєшся щодо Армана, ну, тобто, графа Деля Роша. Так, я знаю, що в юності з ним трапилося кілька прикрих випадків. Він сам мені про них і розповів. Але Арман увесь час був небайдужий до мене. Коли ти розлучив нас у Парижі, це розбило йому серце. І тепер промову увірвало те, що її батько обурено фиркнув. «І ти купилася на цю балаканину? Ти, моя дочка, Боже, правий!» Він схопився за голову. «Якими ж дурепами бувають жінки?»